правоохоронним органам – двійників. А якщо це так, то двійників чекає близька загибель. Адже Галина Козоб уже використовувала такий же хід у Лтаві. Інга пригадала розповідь Карго про арешт і наступну смерть лжекалашників. Вважаючи цю таємницю нерозкритою, чорна відьма може повторити трюк. І на жертву приношенні, схоже, Загине теж, не вона. Але зараз треба негайно попередити міліцію. Життя двійників під загрозою. Вийти на МВС? Надто рано. Розсекречувати себе. Адже тільки почала роботу. До зустрічі з Карим ще три дні. За цей час нещасні можуть загинути. Залишається єдиний вихід. Повідомити про все Тренка. Листом... Довго і небезпечно. Телефоном – можливий витік інформації. Найкраще, звичайно, зустрітися. Мабуть, доведеться викликати Тренка до Києва. Такий варіант був передбачений. Але що доведеться ним скористуватися так рано, ніхто не думав. Диктофонний запис міркувань загиблого кілера про фірму – Тринко вирішив не довіряти нікому. Вивчав сам. Ось вже вкотре прослуховував він ці 37-хвилинні роздуми найманого вбивці про фірму, як він називав організацію, на яку працював. Прослуховував удома, у своєму кабінетикові, в суціль заставленому книжковими стелажами. Невеличкий диктофон «Соні» вміщався на долоні і був переданий в поштовою бандероллю Незабаром після того, як отримали дискету і ощадні книжки. Тренко сидів у кріслі, а вкутавши ноги в ковдру. У квартирі було прохолодно, адже ще не топили. «Мій стратегічний задум вам відомий. Коли ви слухаєте цей запис, то, очевидно, він мені до кінця не вдався». Однак не хотілося, аби моя праця проти фірми була даремною. Тому доповню сповідь, записану на дискету, міркуваннями, котрі стосуються моїх замовників. Як ви вже знаєте, посильного, котрий підкидав мені в автомашину листи завдання, мені вдалося виявити без особливих зусиль. Це коштувало моєму другові кількох тижнів чергувань з відеокамерою неподалік автостоянки. Не пам'ятаю, говорив уже про те, що посильним виявився один з моїх приятелів у Берже, менеджер Віктор Шестаков. Мені вдалося вислідити його явку в готелі «Театральний». Там, схоже, мій приятель отримував конверти. Вдалося встановити від кого, правда лише візуально. Але фотографія цієї людини є у мого друга. Його координати я Карлому сказав. Єдине прохання – «Не засвітіть, інакше фірма його негайно знищить, як свідка». Випадкова зустріч у одній з кав'ярень дала мені можливість упізнати голос людини, яка віддавала мені команди по телефону. Це Валерій Воляник. Скоріше всього, керівник групи з трьох бойовиків-кілерів, до якої входив і я. У всякому разі, мій друг, який вів за ним спостереження, Зумів прослідкувати його телефонні розмови і зробити такий висновок. Я йому вірю. Подальші спостереження за обома вище згаданими функціонерами фірми не дали нічого. Звідси я зробив висновок. Організація побудована з ланок. У кожну входить три, можливо, п'ять чоловік. Я, очевидно, входив до трійки найманих убивць. Окрім мене, Такою ж справою можуть займатися Іван Гавринець, адреса Великотирнівська, 221, квартира 64, і Олександр Купіяк, адреса село Копели Олтавського району, вулиця Горького, 5, квартира 123. Правда, я можу помилитися. Версія потребує перевірки. Але сподіваюся, вам буде це зробити легше, ніж мені. Друга розгадана мною групу – це листоноші. Люди – поштові скриньки, люди – ящики. Через них фірма видає особливо складні завдання, знайомить з документами своїх людей, тих, кого шантажує, тощо. Ці люди доставляють кілерам зброю, агентам необхідне спорядження, технічні засоби. Я входив до обслуговування групи, якою керував чоловік, прізвище, котрого ми встановити не встигли. Вам, сподіваюся, допоможе зробити це його фотографія. Він працював з п'ятьма поштовиками. Прізвища та адреси їх я знаю. Записуйте. Василь Пасічник, Панянка, 123, квартира 5. Андрій Сероїд, вулиця Шевченка, 97, квартира 343. Іванес Хоптян, Котляревського, 176, квартира 9. Яків Цегелик, Героїв Сталінграда, 6, квартира 259. Всіх цих людей я особисто бачив, і не раз, на явочній квартирі в готелі театральному в номері 242. Є їхні фотографії. Точно встановлено, вони зустрічалися там з шефом, Отримували від нього або ж конверти, або ж кейси чи дипломати. Зустрічі ці, мабуть, тривають і тепер. А графік у них такий. Щотижня день і час зустрічі змінюється на одиничку. Якщо зустріч, скажімо, з пасічником відбулася сьогодні, в середу о 10 ранку, значить наступна буде наступного четверга о 11.00 і так далі. «На жаль, мені ще не вдалося простежити тих, хто віддавав команди Шестакову і Волянику. Це доведеться робити вам. Більше я не встиг нічого зробити. Будуть новини – дописуватиму». Тренко знав. Доповнень запису більше не було. Для початку і цих даних було цілком досить для розкрутки фірми. Кілька днів тому – Директор Астреї доручив Михайлу Шлафу та Віктору Остенку спостереження за Шестаковим і Воляником. Вдалося розшукати фотографії, всіх названих у диктофонному запису. Однак детективи Астреї ніяк не могли розшукати ні Шестакова, ні Воляника. Схоже, згорнула свою роботу і явка в готелі театральний. Направда, на поверсі, де розміщувався номер, Розпочали ремонт. Було над чим поламати голову. Раз фірма ліквідувала кілера, він або став її заважати, або просто став непотрібним. Для Астреї найгірший варіант – перший. Тоді господарі найманого вбивця намагатимуться обірвати всі зв'язки, які зможуть на них вивезти. Коли ж це було... Традиційне виведення з гри відпрацьованого кілера тоді у роботі фірми все йтиме, як і раніше. Дуже важливо твердо знати причину смерті автора запису на дискеті. Його вбили, бо підозрювали, розкрили наміри, чи застрелили виключно з профілактичною метою, як такого, що виконав свою місію. Якби вдалося це встановити – наскільки б легше було працювати.